День шостий Телефонний дзвінок розпанахав сон гострим лезом Віра не одразу впізнала голос Альбика. Доброго ранку, сонечко Маю можливість підкинути тебе на роботу машиною Збирайся швиденько Куди? Навіщо? Хрипким голосом запитала Віра Сьогодні вона вперше спала так, як ніколи глибоким, як колодязь, похмільним сном. «Ти що, спиш?» – невгамовувався Альбик. «Ну ти даєш, старенька, вже дев'ята година. Так заїжджати за тобою?» «Ні, ні, сьогодні я хвора. Вибач, я не можу говорити». Віра кинула слухавку і сіла на ліжку, обхопивши голову руками. Голова розколювалася навпіл, хотілося пити, а головне, вона вмить згадала абсурд і жахіття вчорашнього вечора. Бідолашна Аліна, повішена вдруге. І що тепер буде? Раптом слідство вийде на них. Щоправда, Ярослава ретельно протерла всі речі, ключі та дверні ручки носовичком, щоб не лишилося жодних відбитків. І хіба вони в чомусь винні? Звичайно, вчинено не по-людському. Але вони рятували престиж своєї фірми та власні нерви від зайвих міліцейських розборок. А оплакати бідну дівчинку можна бути пізніше разом з усіма. «Але невже я така зіпсута?» – думала Віра. «Можливо, мати це знала ще тоді, коли я була дівчинкою, інакше вона б не писала в листі. Мені навіть страшно уявити, якою ти виростеш. Вона знала про мене щось таке, чого ніхто не знає. Але що?» На роботу Віра вирішила не йти і навіть нікого про це не попереджати». Вона відчувала, що з учорашнього вечора стосунки між співробітниками відділу культури набули зовсім іншого вигляду. Тепер усі вони – спільники, а зі спільниками не церемоняться. Віра пішла на кухню, увімкнула радіо і з горнятком кави зручно вмостилась у кріслі. Їй! Треба було обміркувати ситуацію. Вона ні до чого не торкалася. Брала участь у подіях лише як свідок. Вона пам'ятала, що коли усі товклися у ванні біля трупа Аліни, їй стало погано, і вона присіла на підлогу в коридорі. Вона навіть не глянула на те, як відбувалася ця неприємна процедура. Вона думала зараз про інше. Що знала про неї мати? Чому її лист не був схожий на лист прощання матері з донькою? Невже вона якось пов'язана зі злочином, що був скоєний стільки років тому? У своїх думках та спогадах віра ніколи ще не заходила так далеко. Це були заборонені згадки. Раніше від них лише починала дико боліти голова, а мозок видавав на гора лише чорну стрічку стертої інформації. Віра відчула, що саме зараз настав той час, коли треба усе з'ясувати. І почати саме з того будинку, з тієї квартири, де було скорочен, який перевернув усе її життя – Прийшовши до такого рішення, Віра швидко одяглась і поїхала до свого старого двору в центрі міста. Вона не була тут відтоді, як ще зовсім юною, переїхала в іншу квартиру. Вона боялася зазирати в цей двір. Їй здавалося, що там кожен може тицнути у неї пальцем. Ось вона, донька вбивці. Але зараз вона вже не була тією переляканою дівчиною. Навряд чи хтось із старих сусідів міг упізнати її в цій самовпевненій, вишукано вбраній жінці з бездоганною зачіскою та ледь помітним макіяжем на витонченому обличчі. Подвір'я дуже змінилося з тих давніх часів. Повиростали нові дерева, Майже на кожному балконі стирчали великі, блискучі тарілки антен. Вікна зі звичайних перетворилися на пластикові, з охайними білими рамами та жалюзі. Віра одразу зрозуміла, що зі старих мешканців тут майже нікого не лишилося. Ці квартири давно були куплені новою елітою а до колишнього її помешкання на першому поверсі. Нові господарі прибудували балкон. Віра пішла в будинок навпроти, піднялася на сьомий поверх, намагаючись згадати, чи не заходила вона сюди раніше. Але асоціативне мислення відмовлялося працювати. Номер квартири, у якій було вбито нещасну бабцю, вона знала. Про це їй ще тоді сказала сусідка. Та сама сусідка розповіла, що мати вбила стару жінку, дружину колишнього дипломата. Двері у квартиру були прочинені. Не знати чому, звідти на віру повіяло тривогою. Вона нерішуче натисла на кнопку дзвінка і почула зсередини веселий привітний голос. «Заходьте, заходьте, я на вас давно чекаю!» Віра увійшла. На зустріч їй з кухні йшла молода, повновида жінка, витираючи руки об квітчастий фартух. Ще на порозі Віра здогадалася, що в квартирі робиться ремонт. Шпалери звисали зі стін клоччям – Меблі були сунуті на середину і завішені плівкою. "Ой", сказала жінка. "А я думала, що це прийшли штукатурниці". "Вибачте, будь ласка", сказала Віра. "Я б хотіла дещо у вас запитати". "Проходьте в кімнату", запросила жінка. Це була невелика однокімнатна квартирка. Віра увійшла до кімнати. Сіла на краєчок застеленого плівкою дивану і огледілась. Ви що, бували тут раніше? запитала хазяйка, помітивши її зацікавленість. Колись давно тут жили наші давні знайомі. Я була тоді ще маленькою, відповіла Віра. Прохоренки. підказала жінка. Тут жила така родина, але вони тепер приїхали в нашу двокімнатну. А ми з чоловіком роз'їхалися. Ось тепер роблю тут ремонт і починаю нове життя. Ні, не прохоренки, сказала Віра, а ще до них. Вона уважно роздивлялася кімнату, але не знаходила жодного відгуку у своїй душі. Лише клапці старих шпалер з дивним рельєфним індійським візерунком привернули її увагу. Але, мабуть, лише тому, що таких зараз ні в кого не побачиш. Старовинні, барвисті, схожі на полотно. Такі цікаві шпалери, промовила Віра, аби не мовчати. Не шкоди здирати. Ой, та ви знаєте, які вони були засмальцьовані, сплеснула руками жінка. Це ще від попередніх хазяйки залишилося. Прохоренки ремонту не робили, їм було байдуже. Я взагалі боялася сюди переїжджати Кажуть, що тут убили жінку Віра напружилась, але примусила себе продовжувати розмову Як це вбили? Отак От і вбили Але гадаю, її дух звідси вже вивітрився А то б я тут спати не змогла Усе уявляла б А що то була за жінка? Віра розуміла, що її цікавість Переходить межі звичайної балачки, і скоро треба буде пояснювати, навіщо вона сюди завітала. Кажуть, якась старенька і дуже багата.